inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika la wa anna muhammadan wa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 wa bila bid'atin dhalalah wa kulli dhalalatin finnar ndugu islam jambo la kwanza katika khutba yetu ya leo na yusia nafsi yangu na kuhusia nyu ndugu zangu islam katika jambo la kumcha allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale aliyoyaamrisha allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake na pia vilevile kukomeka kutoka maana yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake wameyakataza. Na hii maana halisi ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema inna lilmuttaqina mafaza. Hakika wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala watajishindia pepo na kufuzu kwa kuzipata pepo za juu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu Islam baada ya huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala khutba ya leo madae yake tutaelezea as Wa na makaanatuha fi al-islam sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na cheo chake na nafasi yake katika uislamu ndugu Islam al-sheikh Abdul Aziz Ibni Abdullah ibn Baz rahimahullah katika muhadhara yake ulioitwa kwa jina as wa makanatuha fil islam wa fi usuli at-tashri'a asema rahimahullah min al-ma'lum 'inda jamii ahli al-ilm anna as hiya al-aslu athani min usuli al-islam asema jambo ambalo kuamba latambulika mbele ya wanachuoni wote kuwa sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni msingi wa pili katika misingi ya sheria na katika misingi na katika dalili za dini hii. Kwa hivyo ndugu islam msingi wetu wa kwanza ni Al-Quran na msingi wa pili msingi ambao kwamba dini huchukuliwa ndani yake na pia dini hujengwa juu yake ni as -sunna sunna za bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam kama anavyosema mwenye kusema Usuluna na thuma thumma sunna thumma alijma'u fathbitanna kuwa misingi yetu msingi wa kwanza ni alquran na msingi wa pili ni sunna za bwana mtume sallallahu wa alaihi sallam na msingi wa tatu ni alijma makubaliano ya wanachuoni wa Kiislamu kwa hivyo ndugu islam katika misingi ya kisheria misingi ambayo kwamba sheria ya Kiislamu huchukuliwa na kujengwa juu yake msingi -sunna. Sunna wa pili ni as-sunna sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam endelea kusema wa anna makanataha fil islami as-sadaratu baada kitabi llahi azza wajalla, na sehemu ya sunna katika uislamu ni sehemu ya mbele baada ya kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala Inamana msingi wetu wa kwanza katika sheria ni alquran na msingi wa pili ni sunna za bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam. Endelea kusema rahimahullah akielezea sunna na nafasi yake katika Uislamu. Baada kuelezea kuwa sunna nafasi yake ni ya mbele. Kadhalika pia vilevile yasema vile Ibn Baz rahimahullah kuhusiana na sunna hizi za bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam kuwa sunna ni msingi kadhalika pia vilevile vile ni hoja ya kujitegemea yoo ya kila mmoja katika waislamu ina maana yoyote ambaye kwamba tabainikiwa na sunna katika sunna sababu bwana mtume sallallahu alaihi lazima sunna kama ile itekelezee kazi lazima sunna kama ile ifanyie kazi wala asiache sunna ile alimama shafi'i rahimahullah asema qad ajma'a almuslimun ala anna man istabana lahu sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Lam yihill lahu an yad'aha liqawli ahadin wamekubaliana wanachuoni wote wanachuoni waislamu juu ya kuwa yeyote ambaye kwamba itambainikia sunna katika sunna sabwa nmtume sallallahu wa alayhi wasallam lam yihill lahu Sio halali kwake yeye wala haijuzu kwake yeye an yadaaha kuiacha sunna kama ile ya ahadin kwa ajili ya kauli ya fulani kwa hivyo ndugu islam sunna ni hoja endapo sunna itakubalikiya basi si kuyacha kuiacha sunna kama ile kwa ajili ya kauli ya fulani hii inakuwa ni makosa na ni kwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika Imam Ahmad rahimahullah asema man radda hadith rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa Fahuwa ala shafa halaka yeyote ambaye kwamba ataregesha na kuikataa hadithi miongoni mwa hadithi za mtume sallallahu wa alaihi wasallam akaikataa sunna miongoni mwa sunna za bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam faw huwa ala shafa halaka basi upo katika ukingo wa kuangamia kwa kuiacha sunna katika sunna za bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam kwa hivyo ndugu islam sunna katika uislamu ina nafasi kubwa sunna katika uislamu ni msingi katika misingi ya sheria ni katika misingi ambayo kwamba sheria ya Kiislamu inajengwa juu yake. Maana msingi wetu wa kwanza ni Al-Quran na msingi wa pili ni Sunna, Ahadithi za Mtume sallallahu wa alayhi wasallam. Kwa hivyo yawajibika juu ya kila mmoja katika Uislamu. Anapobainikiwa na Sunna, katika Sunna za bwana Mtume sallallahu wa alayhi wasallam, akabainikiwa na hadithi na akafikiwa na hadithi Miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam lam yihill lahu an yadaha liqawli ahadin Haitakaniwi kwake yei kuiacha sunna ile na kuiacha hadithi hiyo kwa ajili ya kauli ya fulani. Ima kauli ya shekhi wake ama kauli ya mwalimu wake ama kauli ya babake ama kauli ya kipenzi chake la Haitakaniwi hivi bali atakaniwa kwa yule ambaye kwamba atafikiwa na sunna miongoni mwa sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuifanyia kazi sunna kama hiyo Abu Bakara Siddiq radiyallahu anhu akielezea ni jinsi gani ilivyokuwa kikamatana na kushikamana sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na hii ndio sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala kumnyanyua Abu Bakara Siddiq kumjalia rifaa na kumjaliia sharaf akawa ndio afdhalul umma ba'da al-anbiya akawa ndio bora katika umma huu baada ya mitume na manabii Asima radhiyallahu anhu Lastutaarika shay'an kana ka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu ya bihi illa amiltu bihi Inni akhsha intarakatuhu an azigh Abu Bakara Siddiq radhiyallahu anhu asma lastutaarika shay'an kana ka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'malu ya bihi illa amiltu bihi Asema mimi si mwenye kuacha chochote ambacho kwamba mtume alikuwa kikifanya katika sunna zake isipokuwa nakifanya pia mimi. Kwa nini? Asema inni akhsha hakika mimi nachelewa na kuhufia na kuogopa. Antaraqtu shay'an min amrihi. Kuacha chochote katika amri yake. Katika sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam an aziga ni sababu ya kupotea. Ikawa ni sababu ya kuiacha njia iliyonyooka njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba wake. Allah subhanahu wa ta'ala asema waliyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusiba hum fitna au yusibahum hum adhabun alim wa tahdhari waliambau kwamba wanaenda kinyume na amri ya mtume sallallahu alihi wasallam wale wanaenda kinyume na mafundisho yake mtume sallallahu alayhi wasallam wanaenda kinyume na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam na kuziacha antusibahum tusiba fitna isije ikawapata woe fitna au yusibahum hum adhabun alim ama ikawapata adhabu kali na hu mshombaya wa yule ambaye kwamba ataziacha sunna za bwana mtume sallallahu alaihi na kuzidharau na kutozifanyia kazi kwa hivyo ndugu islam sunna ni katika misingi ya sheria ni katika nguzo za sheria na ni katika zile chemchemu na mianzo ambayo kwamba sheria ya Kiislamu huchukuliwa ndani ya kisunna za bwana mtume sallallahu alaihi msingi wetu wa kwanza ni al-Qur'an na msingi wa pili ni sunna za bwana mtume sallallahu sallam wasallam ni hadithi zake wallahu a'lam alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulih alamin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ndugu islam tumelezea katika khutba ya kwanza Makanatu as nafasi na cheo cha sunnah na ahadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika sheria kuo ni kipimo na ni msingi wa pili katika misingi ya kisheria maana msingi wa kwanza ni alquranul karim maneno ya allah subhanahu wa ta'ala na msingi wa pili ni sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ahadithi zake na tukitaja neno sunna tunokusudia ile njia ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu yake pamoja na masohaba wake katika aqida na katika ibada na katika muamala ina kufata kufuata kwa kusunna ni kufata njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na maswahaba wake na kutembea juu yake na pia baadhi wanachuoni wakielezea sunna wasema kuwa ni ma nuqila anin nabi sallallahu alayhi wasallam ni yale ambayo kwamba yamenukuliwa na kupukilewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam min katika maneno yake wa fi'li na vitendo vyake wa taqririhi na katika yale ambayo kwamba yalifanywa zama za mtume sallallahu alayhi wasallam na yalifanywa mbele yake akayakiri na kuyathibitisha na kuyakubali kwa hivyo tunapohimizana kushikamana na kushika sunna na kuzifanyia kazi sunna hii ndio maana ya sunna sunna ni ile njia ambayo kwamba alikuwa juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na masohaba wake katika itikadi na katika ibada na pia vile vile katika miamala jinsi ya kuamiliana na watu kama vile kuamiliana na viongozi na kuamiliana na watawala kuamiliana na viongozi na watawala kama lilivokuwa akiamiliana mtume sallallahu alayhi wasallam na masohaba wake hii ndio sunna kwa hivyo ndugu islam hii sunna ina nafasi kubwa sana katika uislamu na ina cheo kikubwa sana katika uislamu na pia vile vile sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam zina manufaa mingi sana kwa mwislamu katika maisha yake hapa ya duniani na pia vile vile maisha yake ya baadaye al akhira tutataja baadhi ya faida na baadhi ya matunda ambayo kwamba yanapatikana kwa mwislamu anapojitahidi kutekeleza na kuzifata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika faida za kufata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni duhulu ljanna inakuwa ni sababu ya Muislamu kuingia katika pepo katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema kull ummati yadkhuluna aljannah illa man aba umma wangu wote wataingia peponi akasema illa man aba isipokuwa yule ambaye kwamba atakataa maswahaba wakashangaa ni nani yule ambaye kwamba atakataa kuingia katika pepo pepo za Allah subhanahu wa ta'ala jinsi gani vile pepo zilivyo Ule uzuri ambao kwamba wapatikana katika pepo na staree mbalimbali alafu kuna mtu yuwakataa. Maswahaba kauliza, Wa ya aba ya Rasulullah. Na nani ambaye kwamba akataa kuingia katika pepo za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mtume akasema, Man atwaani dakhala aljanna. Atakaini ti mimi. Ataingia peponi. Wa man haswani faqad aba. Na yule ambaye kwamba ataniasi. Akienda kinyume na sunna zangu basi huyu itakuwa mikataa kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo atakayemtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ataingia kinyume chake yule ambaye kwamba kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi na kuzikanusha sunna za mtume sallallahu alaihi na kuzidharau basi huyu amekataa kuingia peponi na makazi yake ni motoni Hii ni faida ya kwanza kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala katika faida za sunna, Kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifanyia kazi al-imami ibn hibban rahimahullah katika muqaddima wa sahihi yake asema wa inna min luzumi sunnah tamama salama al wa jimaa al-karama wa mallazima ha usim wa man nadim asema hakika katika kule kulazimiana na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tamama salama kuna usalama uliotimia na kukamilika kwa hivyo Uislamu ukitaka kupata usalama fidunia walakhirah walazimiane yani na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna min luzumi sunnah tamama salama kadhalika akasema wajima alkarama na pia kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni sababu ya kupata utukufu sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo zilizokusanya utukufu wote fidunia walakhirah wajima alkarama akasema umani lazima ha usim yule ambaye kwamba talazimiana na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam usim atalindwa na kuifadhiwa na shari na mabala ambaye kwamba ipatikana fidunia wal Kiyume chake akasema umen khalafa hanadim na yeyote kwamba atakhalifu sunna za na mtume sallallahu alaihi wasallam nadim atajuta fidunia wal akhirah haya pia ni katika matunda na faida za kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi katika faida za sunna na matunda yake Asema al imami Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah katika kitabu chake Dhammul Muwasisin. Asema wa fi ttaba'i sunnati barakatu muwafaqati shar'i. Na katika kufata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake kuna baraka ya kuli kwenda sambamba na sheria. Maana kama tulivyoelezea katika hotuba yetu ya kwanza kuwa katika vipimo vya kisheria na katika misingi ya kisheria na katika zile chemchemo ambazo kwamba sheria uchomleo wanachukuliwa ndani yake ni as-sunna sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo sema fi ittibai sunna barakat muwafakati shari'i Kufata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam utapata baraka ya yakuli kwenda sambamba na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema wa rahatul qalbi aw ridar rabbi na pia kufata sunna za bwana mtume ndani yake kuna kumridhisha mula wako mulezi waridha ar-rabb al allah ni kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema warahatul qalbi wada'atul badan na pia kufata sunna za bwana mtume sallallahu wa kuna raha na kuna utulivu wa moyo muislamu akitaka kupata raha fi dunia wal ashikamane na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu akitaka wa kupata saada maisha mema Maisha ya furaha na maisha ya utulivu ni kufata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa, wa raha tul qalbi wa da'atul badan Endelea kusema watarghimu shaitan wa al na pia kufata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kumdhalilisha na kumfidhishisha shetani ibilisi ibilisiambia kwamba yuenda kwa ajili ya kutoa katika njia ya allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hasa unapofuata sunna unamfehehesha na kule kumdzalilisha ibilisi ambaye kwamba atakaye upotee, uiache sunna ili upate kuingia katika moto, uingie katika adhabu ya Allah Subhanahu wa ta'ala iliyo kali. Kwa hivyo unapofuata sunna unamdzalilisha na kule kumfidhishe ibilisi huyu. Pia akasema usuluhu siratul mustaqim. Na kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuishika njia iliyo Njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake, njia ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuifata na kupita juu yake kadhalika katika faida za sunna katika maneno ya Imam Ahmad ibn Ata kama alivonukuu Abu nu'im katika Hiliyatul Auliya huyu Ahmad ibn Ata rahimahullah akielezea sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam asema man alzama nafsahu biadabi sunnah man alzama nafsahu adaba sunna aghamarallahu qalbahubinurilmaarifah yoyote ambaye kwamba atailazimu nafsi yake atazilazimu zile adabu za sunna atazilazimu sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam atazitabikisha sunna za bwana mtume na kuzitekeleza katika nafsi yake basi aghamarallahu qalbahubinurilmaarifah allah subhanahu wa ta'ala ataujaza moyo wake kwa nur ya maarifa Muangaza wa maarifa ينِي الله سبحانه وتعالى تتمجلي النور تتمجلي العلم تتمجلي المعرفه الله سبحانه وتعالى تتمجلي الفهم في الله سبحانه وتعالى اكسم وقال ما كما من متابعه الحبيب في اوامره وافعاله واخلاقه والتادب بادابه قولا وفعلا Asema hamna cheo ambacho kwamba ni kitukufu zaidi na cheo cha juu zaidi zaidi ya kule kufata maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na maamrisho yake na pia vile vile kufata vitendo vyake na kujipamba na adabu za Mtume sallallahu alayhi wasallam kimatendo na kimaneno wala ma ashrafa min mutaba'atil alhabibi fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi watta'adubi bi adabihi qawlan wa fi'lan kwa hivyo hamna cheo chayu na nafasi yaju juu dunia wal-akhirah zaidi ya kule muislamu kujipamba, kujipamba na sunna za bwana sallallahu alayhi wasallam anapojipamba na sunna za bwana sallallahu alayhi wasallam na kuzifuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anampatia arifa Allah anampatia izza Allah anamnyanyua daraja nyingi fidunia wal-akhirah kwa hivyo ndugu waislamu nahimiza nafsi yangu na kuhimiza nyinyi ndugu zangu islam kushikamana na sunna za bwana mtume wasallam chochote ambacho kwamba kitathibiti kwako wewe katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika hadithi zake basi kama tana, kama tana nacho na kukifanyia kazi kama alivyo mtume sallallahu alaihi wasallam fa alaykum bi wa sunnati alkhulafa arrashidin shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu wanne waongofu. adhu alaiha bin nawajidh ziumeni kwa magego ina maana zikamateni kisawasao wala msiziache maana kukamatana na sunna zangu kuna manufaa mengi na faida nyingi miongoni mwa zile faida ambazo kwamba tumezitaja kama vile kuingia peponi na pia kunyanyuliwa daraja na kuifadhiwa na kulindwa fidunia wal akhirah kwa hivu ndugu zangu Uislamu ni wajibu jua kila mmoja katika Uislamu kushikamana na sunna sa na mtume sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasulu fakhudhu ma fantahu kile ambacho kwamba mtume sallallahu wasallam atawapeni basi kamateni nacho na mkifanyie kazi wala msikiache na kile ambacho kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam tawakata zeni basi kumikini nacho acha nacho maana kina madhara na nini kwa hivyo ndugu zangu uislamu ni wajibu juu kila mmoja katika waislamu Kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wala sitarau wala siziache sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anapodharau na kuziacha sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwa ni sababu ya kuharibikiwa fid dunia wal akhira allah subhanahu wa Rabbana atina في الدنيا hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka tatawwabur rahim wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu